A pillantásom egy másik ajándékra esik 1968-ból, egy nyaklánc fényese csiszolt sötét diófagójúkból, amelyet anya vásárolt Elinnek. Elin hat héttel volt fiatalabb nálam. Csodálatos haja olyan volt akár az acélgyapot, és az apai nagyanyám hímezte zongorazsámójon ülve négy kezest játszottak a fivérével Anderszel, ami egyszerre volt izgalmas és lenyűgöző. A lista tőlünk oszlopában ez állt, Nadrág és Dalalökkeni nyaklánc. Ezzel felbukkan anya első nagy politikai harca az emlékezetemben. Dalalökken az autista gyermekek otthona valamennyi energiájára igényt tartott, és új ritmust hozott a hőni házba. Hirtelen késő éjszakáig fennmaradt esténként, a jegyzettöm fölé görnyedve érveket gyűjtött a felszólaláshoz, amelyet az iskola szék előtt készült megtartani. Olvasói leveleket küldött a helyi lapnak, felkiáltó jelekkel és olyan kifejezésekkel teletűzdelve, mint az elavult politika és meghaladott emberfelfogás. A boltban az egyik asszony a finom illatot árasztó kávé gép mellett es csókta nekem. – Meg kell hagyni az anyád vérbeli fanatikus – széles, fokhíjas mosolyt villantottam rá. Néhány évvel korábban ugyanis egyszer elaludtam a széken, és a számat a konyhaasztalba asztalba ütve elvesztettem a meccőfogaimat. És odabiccent neki, mert azt hittem, hogy a fanatikus ugyanazt jelenti, amit a kedves és az okos. Dálálökken és az ottani fiúk. Idegenek, mások, jesztőek. Nem találkoztunk gyakran velük, de anya Évente egyszer elvitt bennünket a karácsonyi piacukra. A sötét fenyőerdővel körülvett fehér épület és a pajta a Szolli felé vezető úton feküdt egy magaslaton, a bejárati kapu a mezők felé nyílt. Azok a fiúk borzasztóan vadnak tűntek, és ha nem tudtak megválaszolni egy kérdést, vagy ha valamit nagyon akartak, akkor üvöltöttek, a testük pedig rángatózni kezdett. Olyanok voltak, mint az erős lovak egy láthatatlan kocsi elé fogva, amely moccanatlanul állt, a sárbaragadva. Anya beszélt a fiúk szüleivel, és utána olvasott az autizmusnak. Nekem úgy magyarázta, hogy olyanok, mintha egy üvegbúrával a fejük körül élnének. Képtelenek megosztani a körülöttük lévőkkel a véleményüket, és nehezükre esik megérteni, amit mások mondanak nekik. 1968-ban anya ezeknél a fiúknál hagyta a szívét, a fiúk pedig sosem felejtették előt. Nem éjt meg a hangoskodásuktól és üvöltözésüktől. Úgy tűnt, nem zavarják a csontropogtató ölelések, sem a mozdulatait követő éberpillantások. A Dálelök karácsonyi vásáron én voltam az egyetlen, aki halálosan retteget attól, hogy valaki felborítja Anne-Johanne babakocsiát és a húgom úgy zuhan a földre, akár a robusztus fafigurák, amelyeket a fiúk a vásárra faragtak. Anya ellenben néhány éve sokkal inkább attól félt, ami ezeknek a fiúknak nem adatott meg. Hogy senki sem hallotta meg a szülők segítségkérését, amiért a fiaik nem járhattak iskolába, hogy nem akadt megfelelő otthona számukra, hogy nem voltak autista gyerekekhez értő szakemberek, akik hittek volna abban, hogy ők is képesek megtanulni valamit. De ami a leginkább felháborította, az némelyik szakember azon kijelentése volt, hogy az autizmus a hideg és elutasító anyák bűne. Hogy egész egyszerűen az anyák tehetnek a gyermekük autizmusáról, mert képtelenek számukra melegséget és meghittséget nyújtani. A dolgozó anyákra ez különösen nagy teherként nehezedett. Ezekhez a kijelentésekhez képest a középkor maga volt a felvilágosodás, mennydörögte anya az újvárosháza szürke betonépületének tárgyalójában, az iskolaszék tagjai előtt. Sokan idegesítőnek találták, mások csak mosolyogtak a szörnyen elkötelezett asszonyon, ahogy a helyi labban nevezték. De mindössze egy alkalommal fették meg nem megfelelő szóhasználatért, amikor azt mondta, hogy hét fiú élete szárad majd a konzervatív többség lelkén, amennyiben nem biztosítanak pénzt az oktatásra és a tanári fizetésekre addál a lökkenben. A fiúk oktatásának szükségességéről szóló számtalan megbeszélés egy másik jegyzőkönyvében az áll, hogy engerasszony úgy véli, az önkormányzatnak végre lehetősége nyílt orvosolni azt a szégyent, hogy az Emma York otthon három autista lakójának szülei kénytelenek voltak a saját otthonukat biztosítékként felajánlani, hogy megvehessék a régi dalalökkent anyát a Szolli A napok rövidebbek lettek. A fák elvesztették leveleiket. Közeledett a téli napforduló. Néhány újabb viharos este után anya újabb levelet írt a helyi lapnak. A előkeni fiúknak törvény adta joguk van a tanuláshoz, amelyben sohasem lehetett részük. Van bátorsága valakinek megmagyarázni, hogy miért? Bezzek, ha aféle politikai presztíz döntésről volna szó, mint egy új gimnázium alapítása a környékbeli fiatalok számára, akkor senki sem merné megkérdőjelezni a beruházás hasznosságát. Néhány nappal azután, hogy a levél nyomtatásba került, az önkormányzat jóvá hagyott egy tanári félállást és biztosította a Dalalökkeni műhely üzembehelyezését. Anya 12 éven keresztül volt az önkormányzat szókimondó és nagyhangú képviselője a Dalalökkeni igazgató tanácsában. Csak azután hallgította le a hangját, hogy 1981. február 19-én az intézmény saját iskolai épületet kapott két főállású tanárral, saját iskolai igazgatóval, óradó tanárokkal és logopédusokkal. Néhány évvel később egy nyáron hőn verandáján üldögéltem újságot olvasva, miközben anya a lépcsőn ült, és a hátát a kovácsolt vas korlátnak támasztva krumplit hámozott. Itt az áll, hogy egy japán küldöttség érkezett a szoliveire, mert modellként akarják használni dalalökként egy hasonló intézmény építésére, szólaltam meg. Természetesen, bólintott anya. Ez azért nem annyira természetes, japánból. Anya egy pillanatra sem hagyta abba a kezében lévő krumpli hámozását, csak eltúlzott könnyedséggel megvonta a vállát, és ezt mondta. Mégis hová máshová mennének. A listákon szereplő családtagok közül többen is kaptak olyan ajándékot életük során, amely dalelökken műhelyeiben készült. Egy sámlit, egy faragott fatálat vagy egy praktikus főzőkanalat. Tél közelettével anya tűzifát vásárolt a fiúktól, akik időközben felnőtt férfiakká értek, és hozzáértő szakmai segítséggel kiváló favágók és erdészeti szakmunkások lettek. Jóval korábban, mint hogy rájöttünk volna, mi baja anyának, észrevettük, hogy már nem képes olyan összeszedetten gondolkodni, mint az előtt. Nem bírt lépést tartani a kertel. Úgy vélte, hogy az almafák ágai évről évre gyorsabban nőnek. Egy kerti ollóval továbbra is megmetszett néhány bokrot, a fűnyíró tologatása azonban már túlságosan nehéznek bizonyult a számára. Az új motoros fűnyíróval pedig, amelyet vettünk neki, egyszerűen nem tudott megbarátkozni. Annyi új keletű odafigyelésre, olajra és benzénre volt szükség hozzá, ráhadásul többször is meg kellett nyomni a szívatókart, és erőteljesen meg kellett rántani a zsinórt ahhoz, hogy beinduljon a motor. Sírt a kétségbeeséstől. Ennek ellenére, amikor Eling elment hozzá, hogy lenyírja a füvet, a gyep soha nem volt rémesen hosszú, és a kert nem vadult el, még a rütlánban töltött hosszú nyár után sem. A fák nem nőttek az égig, épp ellenkezőleg, megesett, hogy kora tavasszal frissen metszett almafákat láttam a kertben. Az is előfordult, hogy amikor a tél különösen hidegre fordult, több zsáknyi felaprított tüzifát találtam a garázsban. Holott anya már rég nem fogta fel, hogyan kellene meleget tartani a házban. Mert dalelőkkel lakói nem felejtettek. Az utolsó években, amikor anya hőmben lakott, egy nagy autóban erős, felnőtt és talpra esett férfiak érkeztek hozzá a házból, amely több mint negyven éve az otthonuk volt. Férfiak, akik ismerték őt, akik megmentszették a gyümölcsfákat, akik játszik könnyedséggel végigtolták a fűnyírót a mohával benőtt gyepen, akik meglendítették a fejszét, amikor a telken túlságosan sűrű lett az erdő, férfiak, akik dalalökkenen éltek, és akiknek mára őszhajuk és jókora munkás kezük lett, miután egy hosszú életen keresztül az erdőben dolgoztak.